قرآن محترم عوردن کو دا شیخ القرآن محمد طویر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جب سن انیس سو تریسی کشویرہ دا دی دا ملای دو پتے یا توید سنت کے سر این سیوریز دکان نمبر تئیس عبد الرحمد تازان از دی مینچوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوارشیر توہید ہے موبايل نمبر 03015710124 يا ايها النبي تق الله ولا تتبع الكافرين والمنافقين ان الله كان لدن حكيما وتب ما يعلم رسلنا كان ما كان كثيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فاجعل الله من في جوفه وما جاد ما هادكم الله يبلغ ودو هم یا با موږ څنګه الله بلندارم او دا هم وی کوم دي دین او مواليکم و لېتکم جناه په ما په دې ورځ ما قامت کوو او رحمت الله تاسو ارزه طالبان اعلان کی زمو جمع را متفقې پاس وو اف دیر خراب کړي ماشین خراب کړي سبا ان شاء الله زبنوبه دې چټیتون تاسو ټول چکن د علاقو خلک یې مختلف ګرځوي کوي کله ميران شي ما تبا امیران خبر ہوتی کم سرے چیزمون تنظیم کی نی نو دا اغا بارا کی بہمون فکر سوچ کرتے ہیں کمم دا اغا سرسنی تعلقات ساتھی کم سرے زمون تنظیم کی نی شاملی گی نو آئے اغا ردے مستحب لے کمم اغا سرکین ہوں تالبان وروری گی ماندرسو کی افرید ہوں بل دا اغا رشد نو ہمیں جان سن ساتھی کمم دیکھ مدائمہ پر سستی کئی بلہ دا کہ بار کسان مانسا لزگواری نو دعلاقے امیر چی سو سفارشی ہی کرن زنوار کن دین زمان سنکت لا شرد ہے چی دورہ حدیث کرن نو ماتبا میرانو آئی نو دور آغای پر سلاکاکو بلہ زمین زباد مجاہدین رونا د پختنو د بس قسمت او ل خه چې کمم کسان روتی ج پاتې را چې شو او جذبن را ي مون احیاء زمون جن را ي زمون د یان دی چې کم مجري زمین ش شوي تاسو نفر دي چې دغ تاریخ مسب دغ کار تاسو یاد کوي او دد اورساله کو او ک تعو کوي مات او سے اتنوئے مائداری خکار دے پکار دایی تیتا آو میکی زمین دا علماء تاریخ نیجرد پختانو دیراتیان راو گردی را د تابات آواغر دے ملک ملیان دیراتیان چیز آئی نو دکا موحیدین را سر نک پروکا پای موحید کی نیشتے او دیراتیان را تاریخ تے زمان مرگری دی آقای پدیو پر سپر نیدی دار ہی تھی کہ مند جماعت سے تاریخ و خیل و علماء سو ردی منسرہ کار سنگ کرو پڑی ملکی بلک مصیبت دار ہے جماعت تنظیم مدیان کو نزیز گیا دی آنگئی کو کل چند روبانے کو خل من رسو اختی کار کې لیے نبیع بی رتیان کو مون اخر کتاب انہا لیے انصاف دار دی مدیان امر مدرسے دا مدرسه کار شایئے او در سنو کار شایئے نو بیدتین خدا خدا در سنو کار د دے نو او بل دے زمون کار په پدے ملکی دے شرک بیدت رد دے او دخل کو توجو قرآن سنتان دا زمون کار دے. نو زمان مدرسی دی دنو غیر بیدتین و کارو آغستان چوار کد آرئی مدرسی دی چاندی دی چیزم گندہ کاری نو آرئی خودگار دی گ تو سبت کاری مست کاری رہے نا آقاو موان خورستو کئی نا به تعریبان دانوی چیزا موندتا من رسول کے تعریبان موند آگئی اصلاو کو محضبی کو قابلی کو نا کانور پر عجب کی جوٹی کئی رہے بجمان دل اول کی جوٹی کئی اور تا آگئی پر ای اختیتوان چرسی بک پادل بکوری چینا نیسولی و مدرسه کې تعلیم وسیږي زندګی او تنخی ځانګړي دفاع انابته راشي زندګی پر کې راشي او هغه نو خپل متاشر شي نو تنخی نو زندګی خې بس به له چا نو لې چارې دا غوې نن بحث جوړ کړو نو مدرسه غوځه تا ورسه شي مسله دا ته ورګې ده چې زمونږه تنظیم مشته جلالي لوګور نو طالبانو کې راګرځو چې طالبان دا کوي من پجیل پوئی بوئی چی ارد زمان جماعات که منو سر منافقان سو را دی، غدار سو را دی دی درس و خواهر کسی مخالق را دی و من پجیل دازنیت پوئی بوئی چی منگر دان دارو بوئی چی زمان سو چمر دیو سو را دی چی آگئی تا دمو توقع را تارو تی او منو پر خبر را را جمع کن نو بجونا تا صدار علاقه در شئی زان لا میران نوی سئی او بیا میران سر وز ان شاء الله چې تاسو علاوه چې زموږ بل هغه په ماته دي چې زموږه علاقه ځپلانه شوی قرآن یې ورې زموږ تنظیم کې نه یا ځلانه دي چې کم کم زموږ په تنظیم سره کاري کنه دغه څه روان وګونځي نو سبا ان شاء الله زموږه مخه صرف سبا نو بجما خپل وخت مکه خالیت پرننېره ان شاء الله ختم کوم ونی یې اتپهږي و تاسو دا لوګ سره کله او په یوه نم دا چارته د نړۍ نور جومي پرسته شي او کنه ځان کیار کی چې ختم خلاصي نشپاغه لره رسول شي سورته احزاب حضور کې پس سورته ال عمران نه لري او ترتیب کې دغه څنګه ني سورته مقصد ده اتهذير څخه تبلیغ دې ځاله په رسول د ماشاله کې اور یہ مضمون باندھے نبی علیہ السلام کو دلیل استدادات کی اپہذیب سے تقدیر طور صورت کے دجی سے واضح کریں اللہ کی کتاب کو و ہے اور اس مک کی سر مناسبت مک کی صورت کے بے شرک ج گردش جمالت نہیں نہیں ولی ولا شفیع دو مشیقینو جر داؤ چیاغی داؤئے چی منگا دل پار را مردتو نیکان بندیان چی دے منک راسول ایشی نو قرآن سورة الیفلام من سجدے کی دا جا غصت دا چی نیشت تیتا سر رسول ما آغین انا فاسم ما چال اختیار دے اور کرے چی تر عدیز مداری دو تبی دسا پوگی دباد ما چال اختیار دے اور او پا دیبانے از اللہ اقلیا نقلیا وحیا سورت الکمان ما اورنہ او ته حق الحقیقی میسی جا پدې درو رسول ته کې مکمل دلال دی کو شو د دا کینا چې کله مساله مکمل کی نو دا غیله قرب هم می داس بیا نه او شي زنا یاده مساله تایید دی کله مساله مکمل کی نو غیله هم می داس څخه شروع کی لکه بقرہ کې فجر میسه کې آغیل انفاق شروع کی جی پدھے مسارے خر چکے گئی کل سورتونا دوزی نکا سورتونا کی نداد شروع کی یعنی تائید کرتوالے لکا سورت انفا لطوبہ پستا انام اور اپنوں نمی نداد شروع کی کل مسارہ دیان کی ندومنی نداد تو رن تسلیح شروع کی نبی علیہ السلام تا چدر مطنگو مومنان تا وقتونا چیزو نے اور جو صورت ہے سلام علائق الجاری دین خداین کې عمر روح لقمان علی رحم ان سجده کې masala zikr shat nus tehjeed zord ke je te shada masala pat zairwan ta aw pehri shurat ke nabiy ur salam ta khitab lete zawaj ke do zaya awwal ayat ke pirambar toyi ya ayuhan د قرآن یې راوکا سوسیونه کې ديب ولاۃ تعلم کافرین والمنافقین دا د ذکر تر مومنا د کافرو او منافقانو زک کافر با تا باندې رو بچی چې څو تپریدا سمږه پیرا امونافق با دال او سوسرل کې جره جماعت مسکی جن جوړی گزاره وکړي مذاکرات داغه تا با اسلام ته کوي اتق الله ذاتو ته لکافرينه یو امر کوي نو د نور نه کوي دا الله نه یو ریګه اصول شي اځ نه کوي هغه د خپل نه اگر کوم چې مسلې خلاف دی یا کی یا مسلې کې سوس مداه مززت دي نو هغه ونه مانیږي نرم سرے ذان مسلس کی امیشہ شیطان دے منافق ذکر جرابنے کی گئی نپرنگ دے اصلاح رادنے کی گئی منافق پدھے کے خبرہ کر گئی چیدہ خبرہ تو تا تا تا تا تا جو جاری تا تا تا تا جو جاری کوئی اور شیطان پدھے کے دل جنگ ہی جوڑے منای کې شیطانان مشته ځانو مکه ته منګرالم مېมาย تاسو شیطانان مشته کړل نو بعد مې تاسو په یو څه شیطان جن مکیږه سره چې خیر راځي چې ته دې مشته وي او شیطان تا ته راځي مکیږی آتا ته وایي زه راځم دا څنګه سره دی اړ دي شیطان هغه په دې څو اجر راکړلې چ شیطان شیطان بيځه تي کوه وښتو شیطان غن په خپل او دلته درنه کی مرکه ناپوه چې گمراه کای ناغه په ماشي ته ما ده کی اې چې په په راهي ناغه ته اسلام منافق کوئی چې نه ماننه هر منافق هغه یلا مونږه اسلام نه مندل اسلام بول با لاتو مرد دیا نوئی نو اللہ تا تیل کافی نور مردی کن کرتا چه دائی بامی شکو رتا سوستای آتا تا مرنک خیب آت درم امر وطبی ما یوحائلیک تابیشا دارشی چتاتر ویلیشو مطلب دائی یارد اللانو کا روغم کو اکتباو کل قرآن وطبی ما یوحائلیک تابیشا دمائیوها ذریعن را صلورم حمر قوم آیتی و من النبینا میساقهم ومنت حال پر غمبرنی لودا غستیو تا صفت رسول تانا من لودا غستی صلورم شتاب من النبینا میساقهم ومنت ما دا انبیانا لودا چتا سو دا نا کتاب صحیح رسوي اتا سو پر دي کي کم نه کوي سلو پيندم چتا وايي آ چوکم درشن کي يا يونه بيو كل را جيت دا کور نه زو په مسربت لکي ني نو بايكل سروگا زكيات قريب این کمله سنتو الحیات الدنیا وزینتها کتاش مقصد دنیای هې د دنیا خوشالي او دین مقصد نه تعالی ناراضی ذللا طلاق ورکوم اکت الله بالا نه وریږي اگر تا والا د دین سره رائشی چیزو کلا کرکم آشپاگم کتاب اندی سمیاتی وَاستقولو جن لذی انام اللہ علیک وَانام تارے امسک درجہ کا علیکہ درجہ کا وطاق اللہ او دوئی وطاق اللہ تذیبرون کسیب کن انشاءاللہ وطاق اللہ اگر اتم کتاب ما کان له ان ندي من حاجه فيما فرض الله پیغمبر بنده استنکانیشته چې دا الله او کوم دیره نه آغه اوڅکی یو څو کلمې طلاق ورکوم زه تا په دین باندې یقین ني خبر خلاصه آمن پیغمبر تک خیری سوی پیغمبر پاګې باتهږي پیغمبر اگې تیاری په پینځم سوره فرمایا ایت یا ای نبیو ان صلکه شاهدون وشرون ذینن وداین لله بذنی اے پیغمبر ته دای د داعی او د مدعیفت مدعیف پر داوا په قورېشی او داعی پر خبره نشي په ځکه هغه کړي لګري لکه ته اوسیتو لکه ځواني څنګه 20000 रुपايي دی راړه نو دې هغه ته نشي پوره پښور کې ویل پي دې پوره ویلای دي یا اسی ته زماره خبره وراسو نو دې لې پټوله نو ته دای ته نه الله راځي چې زمما مقصد ته خبره اوتا نو کترته خبره مخلوق ته نو ترا خپل دیو جنر نبی علیہ السلام تدائی ہوئی تدائی اب اپنے اصم آیات یا ایو نبیو انہا اللہ رکزوج اضائک اللہ دی آتیتو حجور احمد تو چے نگاہ کے نتیج فخبر فعاشنے شکو لے ماں کم جائز کری دی نورتو لے تو فخبر فعاشنے شکو لے انہا مطلب دائی تو دا نفس فعاشات پسنی شکو لے تو علماء حکم تعبیر جمال کمیری مغربہ منی دائیو حیر حرمت کی تبا زماند حکم تابی تو پڑی حکم کی پل احتیاط نشک ورے ابی آیا کونی شوی تم کی یا یون نبی قل اوزارک و بناتک و نشائل مومنین سوئی چی تو مالے گرے بنجام اتا مضارنگ مالے گرے حضرتان او غیتم انکستا خزی دلی دی نو غیتم ورشت او دول اسم او یاکی یا ایو اللذین آمن اتقو اللہ اما کموین آرکی پر عمرن دے اتقاللہ اتقاللہ وقولو قولن سجیدن قولو قولن مقدر تایو مفولی متراقاو درکار دفے چکی باورو چکی، چکی باورو چکی تورو مربرا چکی ویتا در اللہ کتاب دا دولست آباد تی نبی علیہ السلام تا سمتدرہ که ما صرف آیتون یمبری اور کنی دا تولا جمع کورتاو بورا ات تحزیر سو تبلیغ نبی علیہ السلام دا تیزیور کئی تو تبلیغ تی پیغمبر ات کمی مسئلے باندے تا اللہ را دے گرے مغور رسول اور ایک سستی دا ای مومنان تا خطاب کئی دول رضایا که زانتا مومن وائی جنو آغابم نرمینا کئی شپگم آیت کے النبی او اولاد المومن ورنفسیم نبی, نبی دیبنی دیر مومنان اتا جنو زاند دائینا سمانا یعنی مومن کی ایمان پکیوی نو آغاب رسمت تابی آغاب ال و رسم و رواج تابی نی زکا آغاب آئی که باید غضا پرمبر ان نبی اول عجب واي زو دښونو تعالې زو هټي چاته به ویني چې به سړي پېژندل اول کتاب ک ته مؤمنې نتا د پیغمبر دار چانه کوي اې څنګه کوږه چې زموږه قومه ما پیغمبر یا تخوږه سنتو منني چې سایه د ټول پیغام خدای کی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دار نه وي چې داغه کولني سپیږی د دانس وکي مؤمن ان نبی او لا بالمومنین نبی نذیر مومناتا ده زان د دینه سمرا زان درس کوي کب عزت تی مشغل ل پیغمبر حکم به مخ بیانوم امر مومنات ته نمایات یا ای الی دین امنو اسکرو نعمت الله علیکم اے مومنانو دلان دا داجه کوي سوالو کار چه کوي علاوه د میندات کې خوای په ډېر ودای نو کې د مومنان امداد شړې کار چه کین نه داو ځان چا نه تګما مؤمنه او ربو الرحمان المصعان مثلی ز چودېږي نو داو ځا اوس کله نه مت الله خوای تا نشا امداد د خطر څخه کې غیر خطر څخه بای کا کوم د غن که سره کېنن خراب د سنت دی د خدای کوم سره کېنن خراب د سنت دی الله په زمائندار کې عطا نشال ادمونو نن داتره د ده ته د غن څخه ته اجتماعیت کې ذکر لقد كان انکم فی رسول الله رسوتم نتن یقینا ته په ګرامبر کې تېټه خشته خطرې قاعده غم خداه اول یې په نمبر کړل دا چا نه دا لمن کنه یارج الله او ملائکه ذکر الله کثیرا دا هغه چا دا چې د الله ایمان لري په قرآن کې قرآن یادې ایمان ټکی نو په نمبر د طریقې نه خطرې په خپل ملک په ځنه کې وعده کې سنت کې خیرات صدقات کې مجلس کې دوستۍ کې دوستي په طريخه پیغمبر سره تا بایکاډ په طريخه پیغمبر سره حضرت بایکاډ کرو دا اسستونه نو له ساغو کا دې مالك مراعت نوربي هلال نور ميا چا به سستو نه له تمه نو کتل تا کی مان دې متول مداهن مخرج دانه دې مدان سره په غاړو دې مرګ دې دانه عصات او منافقین سره بيتاک ادا نه کار ردي کړو چې مجدلال جو اورول نه اورول آسیای دې پرمارتری کا زمانہ اني تابوي تا شا پرويشه د ایمان ته جسه ده په نمبر وسنته خلاف ده اور پابند نه ده دایي جماعت تنظیم کې نه ده او تابه سبيرمه پابند نه ده متபை کال که څه ار چازاين له څو شيجو کوي چې زمغه ایمان داري شيکانوي زمغه ایمان داري سټلوتي واچو می سوا کوخلا اشې طریقه خپل په دته شيځه دین دي ته ویل او صوفیانو ایمان دیتا ہو رئے نچار ادنو بد مو آیا او صوف پیدا خون مادندی بد مادندی آگئی ایمان دیتا ہو رئے او چاہ زاندہ اس طریقہ جو رکل دا آگئی ایمان ہو داری گی ملیانو ایمان دیتا ہو رئے چہ دا جمعات مزمن قدا کن او صوفیانو چسے کئی نکئی با چل اقفل موز پا آبان لیا اقفل کار کو اغیر ایمان دے ترے دے حالانکہ ایمان خدا ہوئے چل پیغمبر تری صاحب پتولو مرکیو منا خموز کیوں میساکیوں او دسماتی کیوں تعلقات کیوں کہ او سری صاحب تعلق ساتے ہمو آغم منا آر ساکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تری صاحب دارنګ په اوشي کې ومناتہ زربای دعا مو کوي ښاڅم کوي دا دې پر موږ له څلور ورو ان تو لوي داتین کبلل مسټي دې و نه په غم خازای کې دارنګي رښتار او دښتار کې نشه تو ورخاس کې کتلقات کې داتلو منی له من کانه یع رب الله یونی کئ دا اللہ ولن ورا خیر ایمان داری پاک ہے ایمان پاک ہے نداکار و گئی دا خطاب استاد کرے دا نے خطاب ماں تعالے بلکہ دا خطاب مومنان کہ ازایط طہارات ہو گئی جسم ہے یا نس ندی میہ تن کن نے فائدہ تم بینا جزاب لا لا تب دا سو یو کار سرجن دیاں کر خلاص دونه مثالوبه اراض چنچی نو وه تی دا فایشنوی کی تبدخوخه دا فایشنوی کی تامه پرم ګریداري دا فایشنه کی ته مخ نه اوی دا غچانا کی کار غالب نه موته ولا کر کن الی نظر مو نداف عائشة نراف رجیتو تے محن آرے دانو دیو جن پدی سورت کے زور لگئی او بیاں دل دے شمیع دیئے وَقَرْنَا فِي بُوِتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجِنَ تَبَرَّجَلْ جَلْجَائِ لَيْتِلُوْلَا مومنانو تا خطاب عزاج متحراتا فلے ایمان دارہ کے بہت سے گئی سورل کے بہت سے گئی آتاسو باہر نو علماء د اسلام د دین په دایره کې نو ته د دین د دایره نشو بهر کېږي که فساد وسره کړي د میراث مجالس راځي هغه جلسه کې چې خراب د سنت دی نو هغه ته ځ نو ته کنجره خدانه شوی که هغه خپل کور نه وایي نو کنجای څو لیکن ته کنجر نشوي چې ته د دایره د اسلام نوم دی عالم دایره نه ستا پاہ دارے کے وَسْكُرْنَ مَا اَتْلَىٰ فِي بِيُتِكُنَّ مِنَا اَتْلَىٰهُ حِكْمَرِ کتاب اوزا ایسا ہے یادہو ایبا داللہ کتاب چلو ایبا لخوا ای کتاب تورو روکیو بھار متبع پزان نہ چلے تباہ سے بلتا تقصیر کے تبع پزان نہ چلے تبع پزان چلے داللہ کانو داللہ چلے بلکہ بہائے دان محلن میں نے چلے دیسل استمائیات یا اللہی نامنو اذکر اللہ ذکران کسیرا ایمانوارو یادوی با قرآن دیر دنس با قرآن کے اللہ اللہ بکے وَصَبِّهُ مُقْرَةً وَاسِيلًا اپاس بگرنی اللہ ہر وقت بلک کے بردائی کہ اللہ سر شکت نیشتے او و ستاڑوٹی بیدائی اور یا سبیو بغرتم واسیلا ا ورستی داله تشبیه و تنزیه به کی فرض ما پات دي او الله زم ما ماله له مده جا دي داله چې تبدل کوي خپل بای نیکه بیا ور پسه پیغمبر بارنګ دمیر د یا ایو الذين امنوا لا تتكلموا برئس النبي الا ينهاكم الله عما تعلمون وراجلين له باذن الله پیغمبر کے حکم شیخه فکی ماغه مکا دانے کہ تو پیغمبر تنگ اختیار کے معزز مومنوں کا پوری کی بیعت دی کوئی شے سن یا یو ل دینه مونو دا تکونو کله دینه د انش اې مونو وروه مټګې د بنی اسرائیل باندې چې نا پرمانی کړو د موسی علی السلام اا موسی انا پرمړی بټ ما دې کې تیر شه اې ربکا فقاتلا اننا انا قايدونه ارمانادا دا یې ته مبه دې دې تکرشن کې او دولسم راجه مې کړ یا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدیدا چکه دا وه دا کلمې سمې قولاً سدیدا کلمې ایمان او توحید او کلمې سنت دا دوو ستابات کی امت تا دوو ستابات کی نبی رسولان تا زه صورت مقدس تهذیب سے تبلیغ ایزال ور قول ور رسولان او کی کی چې بیان کړي سورت کے اول دوئی مثال اپیش کری اپا دلیو مثال اخران نمک کی سورت مقصد واضح کئی نمک کی سورت کی ادا بیان کرو مالکن من دونیم ونیم ولا شفیع نشت تاظرورا سواد اللہ نماغین اخلاص ان کے خواہ ارزان کر ماغین ندکر دوری چود کہ خواہ ماغین و دوزر کہ ذوئے علاقی ذمہ دار تھے او دا اختیار موتا دا رکھے پتے دری مثالہ ہوئی نیشتے مہاوین خلاسوں کے اختیار ہوتے دے ولی سنگ نیشتے دا دری مثالہ ہوئی ما جعل اللہ رجل من قلبین فی جو فی ندی کردو دے اللہ اس صحیدہ جلدنو پکیٹا کے یاو پکیٹا کے دوزنو نیشتے کیاو کردتا ہوئی پہ پورتا گا ما بلدار متہ دوی ورپی راشی کولروبلی وچی یو ولات بهور تا روان کې بلورې پر نه څه ونی نتیجې ودای چې ته ووتې سې د یو کې چې دوزن نشته دا د مخلوق دایله نه نشته مخلوق کله د تعالی فرای د ته به جوړي ځواب اړین کد افوار ازالین آبا طبق دی او دبا باب موریدین آبا طبق رد گئی نو تو قبوش لی گئی دا یو مثال نشت اتاثر اور اخلاس اون کے بیدہ اللہ نا کب اخلاس اون بل ہوئی نو تو دیدار <متوسطور> سی مثال شا لکہ یو خیٹ او افائی کی بردن نا دی مجھے مخلوق دعا مذرگار اچھا کری یو مثال دو مثال اما جاءنا قالكم الله ظائر من الاماتكم ان الذي ضري الله بي بيان تا سوچ زهار کوي نه ترا من دي تاسو مطلب داوه چه سره خويته وئ انت علي زهار يمني تمه ستادا خبر حکرا انتی حالیتا ظاہر امیت تو مہا باندی حرام ای پشاند شاد ندا مور شوا پدی رفض امور کہ خضیتا مور روای نو پدی رفض امور نکیی دارہی که تم اخلوق تا علاوہ نیلا نکیی مانای دارہ سنکی تو پردائی خضیتا مور روای امور نشکی لے مورای جتتے پیدای سن کے پرداء خل مور نیجی کے دے نو دارنگی مخلوق اللانی جی کے دے دویمیسال لکا پرداء خل مور نیجی نو دارنگی مخلوق اللانی جی کے دے او لکا پرداء تا خل تا مور ہوئے نو دے کفارا نو زیحار جاگا رجع بساتے او رولا ورکے سورت منجاللہ کرالی دا لفظ دے صفت تا مور دے مجیت میں تمه لکھے دی داوه نتاجر موک مجی جوندے کنے دومه شوری دی وساتے نو کی صفات ته خدا مخلوق لوي نه دې سر جوندے خدا مو جوړ جنس دے دیو دې جنس دی اول صفات بلل جریو نو جریم شي او دتک کفاره ورکه زریحال دومه چې دی وساتے چې تاج علا په توه نه الاب آگر روح کیئی نو که تا صفت تا قرائب مخلوق لاؤوئی یا دا مخلوق صفت تا قرائب لاؤوئی جسن بادشان ایبنی سی او داغن ایبانوی نو تا زیارو کر تا دا مخلوق صفت قرائب لاؤوئی نو طالب سا طالب جانمی چکل دا جنس دی اوفر صفت بلنا روح دی نو دا مخلوق صفت قرائب سنگر روح دی چیتا صفت غلط وقت او دا پراد دا بندیان رو گنده شمیره بیمی او دا انت علیه کزان امی ذا تا پاربو که کبیش دا که نواتت کبیش امی نی دیره ذا تا غی اقا عقا عقلن نو چونکه دا عقلن کبیره نو ذا کلنده زه هرای غالو جرا کپی دغه زخي توه وي مثال وا ما جالا جاکوم ابناکوم ایا جمله د دایې دایې متوبننه کوي دایې غالو دوی جارا پر مور پر لري پر دیته په دې میسه دیته جاي وي پر دې دیته په دې میسه وي مطلب دا چی پردید ہوئی تو جی زیہ ہوئے ناقا زیہ نہیں سکے دے حتی جی جتانا میراس ہو سی پشارت یا لکا زدوئی زور حرام ادا کبھی امرشی ناقے سر نکاہ آرام دے لیکن کتا دائی مرشو ناقے سر نکاہ جائے دے پخلے یا زیہ سریت زیہ ہوئے ناقا زیہ نہیں سکے دے ہمانا انا دا محبور پیارا غستے شے لیکن ديري نيشي کې له پښان د دوی لکه څنګه دوی خوراست او سر حرامه ده چا لري نه کاني شکو له یا نکاح ورکی نو ته ته کې پرځې دې ځې شه نيشي کېره نو ته پرځې نو خپل سرنګ ته الله دې کېږي چې ته کلاوي سيد الله له کروه ګير الله له اکلای دابا اسیں کې پر دې دې دی ویل شي کېله نو دا لا دې کېږي کېته دا زې مثالا دمک کی صورت مالکول من دونې هو را شفيع نيشته تا سره بيدان نه نه ما اخلصون کې نيشته دې لکسن کې دیو کې دې د نور نيشته نيشته دې په شفيع نیو سره کې مددگار و شفيع نځي کې ملګر شفي دا له دې غلطه وې لکه خدای ته ویل وې انت عليہ کظاهرونی اناغا فتابن تواقي جنا بلکې دې له لحظ په ټکه اور کې پرવેશ د مورځي کېد نو دا انګې مخلوق خلانه کې کېدې دې مثال پر دې دي جیني کېدې چې تار او دا خبره پتا حرام من مخلوق کل حلاکی دیشی دادری مثال روی از مخشی صورت رو راحت کنید قرآن کریم دی ایجاز کتاب دی مساله کلک پا دل حال ساده تاکی کلوار مثال رو داسی وی که مساله صافه کنید تبایده کمه پاسر ویدی ما پاسر وی داو نیدیم بز ما جرم مکن آقا شیر مفهم پر خود این زیم مفهم پر دیدم دا درې میساج لر له توزیه مافي سوره الاسلام مين سيدا دا درې میساج مې وی دا رنگه دا درې ور له میساج نه بوځه سره ما جعل الله لجو من قلبي نفي جو كه ندي ګورې الله د یو ملت دین پیغمبر جلګه ازه کا امت ته پیغمبر حق پرس پیغمبر حق پرس خلکو رستی پیغمبر اگر مساء علی اسلام گانا اگرون را انکار کردے نسارا حق پرس جنو کہ او دماناکے خواقی رستی پیغمبر اساء علی اسلام گانا دے موغی نسار آشو دا مسلمانان یا حق پرس جماعتو خود رستی پیغمبر محمد رسول اللہ علی اسلام گانا دے تا جانن جگಬൽ شو کہ دے رسل پیغمبر محمد اسلام نے دی اولا محمد تو کہ دل نبی نہ رہیں گے مسلمان نکیے دا کہے دی پیغمبر صلاح و امتوں نے دی دی تے دارے طریقہ اور مذہب بیمان بتی ہوئی علاوہ جڑے رگے یوتے مودودی یمنانی نہ تو سرنگے وائچہ دے دے مذہب قائم دے وقال دایچا هو مها اقدیه تسمه لکې اگر مسلمانان بارشی یستا طریقه ده عام امت نه خلاف ده نو تو امت څنګه ملېږي نو دا مثال نه سر سره ده سنکی دی اوی کھیتی دغنوې کیږي بدانو جي امت لا دپیرم بنانې کیږي اځین مثال سنکی دی اوی کھیتی مور نشی کیږي متنبی نبی نبی هی متنبی چی ځان نبي نبی نی اللہ نی را لگ رہے ہیں آزان تا نبی وائی سن کے پردائی خضا مور نی شکے دے مدانان کے آدروجن کے پیغمبر پیغمبر نی شکے دے آسان کے پردائی دے جی نی شکے دے نمتا نبی نی بھی نی شکے دے چطاقتا نبی وائی را لگ رہے ہیں دادری وائی بھی سارینا صاحید سرا انہا بہت سرا لگو دی آہو مسئلہ واضح کر په بدصورته مات ساتسو اتهذیذ و تبلیغ او بیان د دې مسلو د پار له ځاحق صورتې د اسلام نشي ځان استاد جمعه اېن دې وری کتل امومنانو د کتن امومنانو کانو جوړور سره وکي ودولو ته دین په دین دو لری دای کنرجين کې دلې بنرنيق کی نیو وشي خدای تارونه کې سستیونه کې یقینا لا په حکمت والا قاتی سدا ماشي جوایو شتا ته الله پاک دې باندې چې ګوربدار دی او توکل بيان او کا صحیح ځان په الله و ترا کافي په لازمدار چې تهذير دي ورکه نو اسمت کې مسळा واضح کي دي په دې ورته الله یې سي يې کنه د نړۍ په کې دي چې مدارنګ دي مخلوق د الهاسن کې دي چې قرآن بابا موږ اما خپل ته الهه باندې کوته دی الله دې بیا نه تاسو را چې دا رو پیدا یې سره مهندیس تاسو هغه څامه شي کېدې کلا نه وتی وه نو طلاق شبر باندې او که تر طلاق دو مه چې پہ اندستان کی او سری خضب ہوتا لیوان یہ اولا دے خضا خفاوا خور تارا دے نو خض تہری خضا خفا ووڑے خفا اے پردی ممتے او دے راوستے نم اپلاستے نم اروشتے ناغور تے پراموکر زدے کلاروں میں مروڑ دے زدار سارتے جمعہ تارا دے مجاہ سے بنن خور خور تارا روان نو بیبی میں خفاوا ارېکي مې اېښا کین روز نو ما وایې چې خپتېږه ما زې پلاړ مې ضروري نو لاره ته دا دې ورته وېاو یو یو پتا چلا کا شو چې تا خې دې تللو دی خور دې وې چې تلا دې کار ور وې مکا تا خور وېسنې الود دې وې نو تا په پتا چلا کا ما خو دې ملي وې دي وې زميني نه داوه که دا مشرکان او دیائی کرا ترا مدد که داوه در دا منی در منی طلاق هندی در مشرکان یاو خود دشمنه مشرکی اغضی نیشته ده چې دا خلاه سر دشمنه مقابله کن او بابا مددگار نیسم او دشمنه مشرک نیشته دا اکر در منی طلاق هندی مشرکان او سره سر من کن اغې لا دغې څه تو کوم دته د مينې تلاقی وای دغه ادمینه تلاقی دا اوره ته چې خو دې ته ما د مينې تاسو وي چې پرځ لازمي ضروري نه او دا سچې مشرکان دا ټول د مينې تلاکه نه دي مشرکان دي دا څه څرنه چې دا په خپل کار پران طایج خو دې ته انت علیه تزاهرین دي نوعب پر طلاع پر کھا اور کفارہ دارے دو میشتر ہو جیدی یا غلام ازادل رسول آزی یا شفیتو تر بڑھائی رہا اب یاد امترار صلوح میں اس چکی کہ جنہیں طلاع پر حقیقی دے تدمین اتراکین ہوئی نزی گردر اللہ ایس صحیح رہا یعنی اتنے دعا پکے تکی نزی گردر اللہ افدست آسو آر دغه دا یو څه ماموریناتہ سبا ته دی ورجای تا ہے دا جوار و دا هغه دې کو دا گیتا بابا تا دا ذمہ دار دیوال تا دا چې دی ګړډ دا کړه دا حقیقت پال فاده بدلی چیتا حقیقت پال فاده بدله بس ټول نو کېدنه د تصالح هغه الفایل جوړون راغې یا دغه دې صفات لاې پنو نو جوړون یاره تمو شریف خدای تعالی پښه دا نه کېږي د حدیت نه پرځه شې لاښم ان دې خبرونه دې الله متبرنګه ان تاسو زمونږ تاسو زالیکم داږي کې دلته تاسو داسه خبرې دې پخله داسه پخله خبرې کې بابات دې دې نه دارې داسه او خبرو کا الله بیا حق الله الله قیسمه را <براہ> دیان کو منصور کې دی الکانو خپل تا دان تا دی پنید الله تا زین لري کله چې پهตะ ک بیا نه نه دا و یا زی زی پلان هوه پلانې فلانه دې او مور سره مينره دا یې ځان منصور په خپل اثر کا دې اصل د هغه کې منسوب کې حرامی وړاندې شو نو خارامی دی لري نو ته بابا نه خارامی لري او دا د قرآن کې بندا دیو اجل ته راځي نو چې ته دا وې چې دا نه غوړي او دا صفات په بابا ته راځي وې تا او اصل ته منسوب نو ته هر مشرک د نړۍ کې هغه وې منسوب کا دغه لکان پرضار نہیں منصوب کا عبادت فل نہ نہ فقطہ اغه حدیث کراری کہ نبی علیہ فرمائی چا نسبت بغیر ز پلان اوکو نو بابا جنت حرام ده بوله حرام ده زکر او ز پلان نشو کیوغه یو جنت حرام ہے اول حدیث کراری کہ چا نسبت بغیر ز فل نسب نہ بل کہتا اوکو نذرت نه باری زکاتے حرامیش نو آرامی سر ازن نیرد آکے گا چه نسبت بل چا تکے پلاکتا نکے او بلو ازا سید امت ازا نواب امت نو تا حرامی شوئ نو حضرت وی حرامی پسیموز نکی دارنگی کہ تا نسبت دبابا پلاکتا نکے چدا دا پلاکتا نکے او دارن پیدا او بندو متاخه طهراني وي پنجاب کې حضرت چې ګملا څخه لګريو موږ نن غوښته راخبره کوله چې ماته ولګي دا شريعت ته ځواسون نو به خبرې کومه یې شعر ته راځي یو خدوه چې جیني وای یو ګډا مون دی و یو ته څه دې څلو سړي او بل طرف ته دې څلو سړي زه نه ناږی نه دا ووکره چې ما دې لکړی کی ښه دی او زمونې کا دې مات شي زکه زه سیدایم او دې جوړاله او د ټکي مسله دا ده چې سیدای جوړه نکانه کی اسلام کې د انسان عزت ساتل لري هرڅو وقفل نشته ورته نن په تناسب نشه دی ترې او په سیریو وېږي ناګه زلومت خپل اولاد سره نصد ولو برباد کن جولا دو بین جولا با جولا گان کی کئی دو بی و دو بیان کی کئی فختن و فختنوں کی کئی سید و فسیدو کی کئی دا دے انسان حفاظت تے پڑے کئی تا دا حفاظت ته نصد بلیچو بیعتن رنگو رو خان جوڑ شو پا دے دے و جنب فقا و باب کي کلی نا جنہی داو آف را کہ چونکہ دمان د دې زاتنه جوړاله له جو صحیح ده نو زمانه کې د ما چې مناسب داور نه اله که یې ځواب کوي اگر یې حضور داور چې زموږ خپل ز دې یو نه پیدا نه دا باندې پیدا دا نڅ جولہ خوشه ما دا صحیح ده شو نو مور نه اس کا یو جواب پیلی شي مولا تا یو جواب وزور ته شاوړي وساره کورایا او سن واجب ته گئی تو اس پاس نصرت کول جمعي شي <laughs> صحیح چه موږ هغه اوجتی شو مدا دا له پاس کې مصینه پیواره دادی کا کوي وای خدای دې دو ما ا امیر زان کا سید دیو ما دا کلی کی تفصیل کو پخا زان دا تر ژوندے مرزدا وهم چه تریو ګذر دی او دا زان تو سید دی کی مړه سال دی دی حل ما پنجاب کی مے دا واقعہ آ او څه دی چې دا لږ زمانہ پا کې نو څه دی چې پیدا کله کله مولانو مې دا مولانو څو مګه سید دی ما دا کوي کی تقریر دی ما دا چاوې یاره دې فلکس ورګې کلی ولې کې کلیک دا شوی مې دا بکلیک یو دی یو ګل را زمارت کړو ما دا چاوې نظر لرو زار زای کړم جمعه ته لم ما خبرو درکره کوم ما دا شای اسمحل شید رحمت اللہ علیہ تا کافر ہوئی نواغا کافر دے کنا بلکل کافر دے میں ٹھیک دے میں کافر کے نکا دے سری رکھو دیو نو نواغا نکا صحیح کی جی کوئی نہ کی میں کر اولاد پیدا شنا نواغا رامی ہے کنا میں دا کتاب استاری که شای اسمحلی فوتو کو کن کر دا استاری که استاری که پلاغ نکاتا دے او دا غیر نتا پی رای نتا حرامی بسرکتا بس که ما اتا توان بزرکتی رانی ما بیابا زمان نمکلی استاسو نصر بای ما اتا معلوم دی حضرت ایمل داخو ما از زور زمانستانو منی گلی ما اثر استاسو لینکونا فتوشتی تاسو شای اسماعیل ما اتا فتوشتی خفر کلی استاسو ما اتا ریخ نره معلوم یور دغه دما تاریخ پهانو زمون لیکلی دی یو سہیدو میا د دې تاسره ما وینم انماه په پیر کې د شای اسماعیل د شورا او منبر او اول خلکو نه تمڅ نو غلال په کوټه کے مړ دی نو امیا څنګه تاسو ما ته سده وي زه ما خپل اور به چې د ما روړ تللی کوټه ته ما تاریخ ما خبره ما ته خبرونه ماله دی ما روټکی د دایمن حق پراس چې خلک وشړلې دي او خړې دي مې ما ته دا تاریخ هم مونږه داړي ماته زمزږ دا خو زین صاف کوم تاسو سره هرګې د وستا تاریخ او کوم زه خپل کوم درم یعنی موږ په تسینه کې مراتن په رمې تاسو قرآن وای ما جعلادیا کوم دایي تاسو ینه له من څوک یې پلاړه دی او د حدیث کې نه اله په څوره ادزاز په پښتو ني او د سيدي مګه دغه پلاړه انکار وکړه حرامیشه حضرت وکوي دایې کیږي کیږي پری او د منصور په کې مشرا و تا پلاړه و تا داړل دایې لا زګه کنه په کې پلاړه اندلې نو تاسو وروڼو دې دین کې او آزاد ته زید متباننا حضرت نیوله نو خلق وزید ابن محمد دی نو قرآن اینا زید ابن حارسا وای زکا اکتا غط لارد حارسا نمو رسو انشاءاللہ زبینو انیشتر پتاس گونا پاہشی پتاس شوئے ایپاگئے لیکن گناہ پاہشی کے چی قصو کی ایسا تاسو قرآن وای کپا خطا دی کارکون گناہ نیشتے امودودیان وی آگام علیہ السلام گناہ کرو حضرتی موسیٰ گناہ کرو ددی آیت سمانہ موسیٰ قصدن گناہ کرو آدم قصدن گناہ کرو ددی آیت سمانہ چلیس علیکم جناہم فیما افتاکم بے خواہ روی ددی جرم نشتے من موسیٰ الاسلام قصدن والب حضرتی آدم قصدن کرو ولقد حلنا ال آدم لمن الجد لوازمہ ددی اصطاف دے خوکو جوابونا نور کری دی خوضوان قرآن پلوئی داده باقیش دی تا پیل رجو خرن لازو ننگار چی تا پیل سار جنماتی دی لیکن زنا دی قاو یهود داکار دی موسا دی رو گنا کری وا آدم لی رو گنا کری وا لیکن دونا داوچی دی چه قسطو کی زنا پاگی گنا کے ذکر ابو الحسن کلابا دی اتعارف کی یہ گناہ کے قسم تھے اور دان بیاو پلک زشاد کی قسم راجی ہے۔ اذه اللہ بو جن میرے بان نبی نے دیدے مومن القات زان ددینا کہ نزان بظنام کی مومن زان بکہ تو ور زئی او جو نبی سنت بنور نہیں کہتا اب بیا نے پیغمبر من دزی او خوان بازی نذری بعض تھا تمیرا اس کی سی کتاب اللہ درو دین سای کې بین شي دي د مومنانو مواجدینو هم که خپوی دوستانه کاو رجایتي الا مگر که خپوی ان انتفرو کو کو فول فولانو ته که نو کوور اسی تو میراث نشي ورکو دي خپوله لیکن اس کې اعتذار نشي ورکو دي چې پرلهسه اعتذار ورګ دي ادا ورنۍ کی تاخیر ایا که کې ابته مون د نړیونو هوت او څنګه د ایبراهیم دغه دی سارلوه یمنا هغه څنګه دغه د مضبوطه مونږ دار پرمر نورو ادم مضبوطه هغه څه ور کتاب الله دین بیانې په خپل بکې الله د ریسونو د ریسه راغې چې و رشتنیه تا خپل رشتہ ویلو کنا تا نه ما د واډا رسته و نه تا رشتہ په دنیا کې ویلو کنا که ما په کوم مسئلے ته لګې درې او تا بیان تاسو کړو نو تاسو اشتیا جنې کې ویلو دی ویلو كريشتيا څخه پربکه الله دې شنو د بیان دې اشتیا اځي څرګندم او خلکو لراو چې بیان یې کو کافرین انکار یې وکړي د بیان کافرین ته غوښمه پټه کړو تیار کړئ مار کافرولو آزاد تناکر الیمن کافر چاته وي هغه خلک چې د الله کتاب بیان نکوي مصلحت کړه دا یو دی نو ما هغه خلکو لپاره عذاب درنای دا راځي د وسه غاړه ورکون په خپل کتاب مونږ نه تا ايګان والو يا کایي نه ته لغو پتا اوسو چراله تا اوسه نه کوي دونه کوم په دې باندي بعد ال کتابونو د او له اودې لا پاچ باندې چې د مراد به دی نه هغه هغه د جنگي احزاب احزاب دلیته وي نبی له صلوات والسلام خلاف ټول عرب یو ځای شو عرب چېږه وکړه نو ټول عرب راځم شو نبی له صلوات والسلام علی کتاب وسره لوګنامه کړي و بني پرهراو مزیرو سره کپما همداشي نتا صدا مګ ته رما کومه او په پتاوږي شر مزبا کوم چلو چې ټول په را د چارچا پیرانا نو اي خلګ ما چا غين په خار سره کافر چارچا پیرخه می چولې میاش مساق محاسره نو بندوباست نه کیږي جن دغه خاندت کولو څخه او غیرت یې نشي بله کافر जर ګوګ کوي موږ به محاسره کوي دغه موږ کې چړي بار دې نه آخر اخر دای په تنشي امو اسلام باندې بیره سماواله کی د مدینه خالقه مدینه کې منافقان موږ جننه جزایر علی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره و دې کړي هغه شو دا محاصره میاش پورې وای مر چې ختمه وځه لذا جنگ احزاب هم وای او جنگ خندق هم وای خندق په بار سره چې دکې نه چا چا سره څنګه نستیو چرآ او احزاب په بار سره چې دې میاش پس الله باد راو دی اغا باد داسې بادو چې خیمید اغای اوشو کولیو یوبر لیر اخلاس کرو او کتوئی علمات کری کافر چې دا اعضاب بولیلو نو پہی باتو تخصیلی نو اللہ فرمائی کتوئی ریکی دا بیان دا حقنا نو اغا اللہ چه اغا کافر رو سکریدی اغا واقعا لکا ایمانوالو چهات کهی جا اللہ احسان چه رفای سور احسان پتا شو کلا چرالو لئے تاثر لخ کرے نمو ملے گو پر ایباد لخ کر تاثر لید رئے لخ کر جلوس اغباد کیو او دے اللہ پاہشی باندرین چی کوئی لیدون دا کافر تاثر د دا پاس انا او دا کتا انا یعنی چار چاپی رہا چار چاپی رہا اکلا چی کرگیشویس ترگی نمنافقانو مصیبت چرائشی نسی نظر خند لگی اوڑا سیدو اتونا مرکن تا مرکن داری سینے ادم رائے صورت کوتا سو پا اللہ بد گمان دونا کمن پاک کرے نمون بولے انگر ساکی دو نداو آکے مومنان اوڑا کئی دو پچھا کئی دو سا یاد کھا کئی منابکانو آگ سانو چیزر کئی مرد نفاپو وادنوں پر مونسا الله پر ہم برمگردو آسیب ایوی که خواه دا اندازی تی کم دیش اندازو شون میر سوش و کافرمی چارچا پیره دی همون تباکی گو یاد که چیو یا تولی دینا احمدینی والو یسرب سر بنا لا تصریف مانا مان کروا او مجرد تم یسرب زکر چا غذا او بجنو لا مقامل اکوم د وزرد الستاسو دیقامت دی در ترشی وزرد دی نو اپاس شئید دا طریقې پیغمبر نه فالځي او درې دې نشي چې کافرو مقابله کې واپس شي پر دین یو منافقان دا فیصله وکړه چې موږ کوفر څخه اعلان کوو چې کله کې دې نشو نو ځای کې واپس شي اوسه منافقان وعده وکړي اګله کې کینا کی وایره ده پکې نه ما حثیار نه ایا ته یو ډول دې دونوګ قانونونه په رمړنا اوی په دې ډول چې کوونه تمہه پر دي حضرت کور په دې دي 15 سو قرآنی 15 ال اخرې مطلب دا دی چې دغه کافر قوم کې بایز ډېر خو مشهور و ما دوپور دا څما انور پر دې انوګوړی دې موږ ته تا ځان تمه شلېګه د اخیری کې شي پدې دا ترا پر کورونه اوبې دوی ته په څو پرېشي دي شرک فتنه شرک کئ کافر دایره را نه اوبې ته پورشي چې مشي کیو کوي لا توا نو فور او بالکل دنبته نې کی په ورا شرک مگر لګ لګ څما د کافر خبره خلاصې دونه به مشه کین د منافق کار بېمانه را دی کدا خپل شي پدې باندې دا طرف کورونه مکافت سموسو فل فتنه تا د دې دینه تا پوزوږي چې شپږ درګشته کنا نو فورن باندې شي چې باندې ادرنګ باندې تنکي پرې کړمیو غرل او تا کې واده درو دي پوخا جننه ګرځاوشا داتا سره نوش کړ او ادر د الله ته پوسېدا او هغه ته پوسې کړی وافی ده به نکي تا حضرت طاقت تکوي دمار جا يا ته څه کوي دتا ته کپکور مرغازی نوم نشي سکتے وه او په میدان کې مرغازی نوم نشي سکتے اوازان اګدا وخت کې کتابو ته سي دي نفيذه موانه لای موږ لري دا تيخ سي کې به يره نور مرغونه چې وکړي واه سول ده سره چبه کې تاسو راځه دا په وینا قرارداد کې پتا څه آزاد تاسو ته تسپی کوم ته په آزاد د کرور حجین سوفوم بچي یا یا تکي پتا تا نه میرا باندې نو سولې چې میرا باندې دفکی او و نو می منافقان را به دا دان نه ماي او نه اندادي دا کې پېژنې الله هغه ځان چې رسوګیږي تاسو نه مؤقوټ دعاک نه دې اپ چې نو سشړې ده وې اعتمق موعوقین رستقون کی دتا سنا یا نه ځان رستقې رستقون کی نور تاسو نو رستقې منافقان منافق ناشته چې کله جماعت جوړیږي نو منافق کوئی مزه یې سجستني شي دا منافق ناشته بیا څه چې دی نو یې تتهونه کله شې تلهونه رستو شاع موعوقین کی بولم دی بیوان د یاد تا بولم څه کوي بولم د جما سره نشاملی کې بولم څه کوي اووی و ان کی روتا راشنت کا مونډان تناشو راغې دې نه دل شي حضرت ادی جنته مگر له همان جنته چې راځي تماشو کی سره کاته کی چې په کو نشته مزه پروست څه کوي لږ زوروی بذبیبی پتا سو سرجبیبی پتا سو موکلا چرایشی را نی نی دې له چګوری تا تا یو ری ګولای ته نظر ګولای فستور کې دا ګولای وری کلا چرایشی دای موقع په نی نی ګوری تا تا یو ری سرګې ته دای اشاندار سه یوک شاله مېلموت چاغه بیوشی را غلی دا پڑکرشن ری دا علامات را مرگ نا لیکن او صریح بانی دا مرگ علامات را غلی او د علامات را پڑکر نو چه مرگ وقتی نو نظر تلی ناظرین صریح اچی خوضی اچی دا دارنگی دار منافق چه کلر احبت و اخراجی ملی ہوئی نو گری جا در دل از گولای خوضی ز باندې دوره hebatه اوهو আজি بهرته نوې کله چې د امتحان واخرا شي مې اوهو موشه اوهو ارې انا وري چا دې تلات کلاچ راچي را نی ني دېونه به قانتاه چې ګوري تا تا تهوري ګولې د سورګو دې ايونه وای د سورګو ولاي پښانانو سره دې چې په طواله راغله اقبان دې د علاماته دوه دمغه په دې پرادر نه چاو دې دا یې منافق دې امتحان کوکین در چاو دي نو کله چې لار شي را نو په مخامو ویتا سلقو کوم سین بیا دې له او باز خلکو دالو سلقو کوم سلق نه اله سر کوی چې جبه تا په دې بو ته ورو سره اوبه کلان دې صاحب فوایده دا کسند ایمان از رکی نیسته نو برباد که اللہ آمدن از ملوم برباد او دا برباد دول پالا دی اصاد ازی پور که پخواه دنگرزان زمانه که چطبرن ایو گجر را را ری در غطو نو انگران جرگا اپرا که پالوان جا را ری پالوان دا غلره دا که و پخواه که ری نو انگرانو خیالو که که زیت دیونی سو سبا بڑا که را زی نو هغه ته ری پهالو څه پهالو لري او زه پهالو باندې هیڅ ته او مال هغه درو دي درای وقار کوي نه 아이و بالکل تنخوا بند کوي پهالو باندې ټوپه ورکو لړوي ورکو پهالو بغوا شو وړي تیارې یو شپړا څه چې ډا ښه په انځان راه په قانونټه یې پهلوان دی وټو نو کټوله پوي پهلوان نه هه نه وټي وټو ډاکا نه نه هه دا کار را غنن انځان نه لورځه چې سو غه ور پهلوان خريږي چېر راغی دا پهلوان پوهه نور پاسوی کیویا سچالو شو راغی دا کېار داو داو چې زپاجو په پهلوان ماښه دي چې یوې چې یوې چې یوې دا مبارز په پهلوان دي چې کاله زموږ امتحان وکړل شي نو دی وې ولې را موږ غړی کړیو ها دې او برځه تیری کی او وکه جبانی سلكوکم به ال سنتن هداده مقامو شتا سرا و جب و تیر وای کوشت دې رځیو روان کړو چې وای اوی څنګه ورته پېره کړې دا جره ځنه پېریږي ځلا چې کړه دې امتحان وختي نه دې غلې اځه کړه دې امتحان وختي ورشي نه دې وای زمشره نه او ځلا تر سمشره دي جیاځله نه تله مساله دې نه را بیان کړي قرباني دې نه را چړي هغه دا پرېګيره به یې ما ته وایي چې موږ کا تاسو کار کوله نه ان به خپل تر به ځه کوم ځای ته ځکاله ډوړای خپل تر به ځه تاسو کار کوله بیا څنګه دې مجايدي نسره نه پاته مثلا نه به نه قرباني دینره کړي اته روان تا پلان دارما پښاندارو سری جوړي تدور اوری ګولای دې پښاندارو سری یو ښهاله مېلموت چې پټواله له غلې پټبان دې یانه علاماته مرګ نو کله چې لارشي وره نو خاموم سي تا استاد سره ټول دین fizicai پجبو تیرو سره بسيله ني تا تیرې سسوي دا بےمانه خورا زمال برباد کړی اګومان کین نه نه کاند چې درې نیتی تیز تیز دې دل لړ ختم شي ادم په یاد کې ځنه ډیر راشي او ګراشی ته له دوسرې کاشی چې دې باندې جان نه بار بازوندबाजी نه رې کاشی چې مدینه کې نه وې کاشی چې بلمل کې وې دا جنگا شي نه دې کاشی چې قابل کې نه وې او پاران چې څنګه سره وې زرمانه کې خوایا اپورځی کی دې اوړي اپو لوړی چې خدای دې څوره زړه جاری اوړي دې دوی مو چې خدای دې پور نسه اپورځی کی انډرای ټوبانې کړي ځا دلم دغستړي ځا تن دې مثلا نه به ني اجا نه ته سې دې خدای جو امون تراما خامشی زوم پاکی ما ترے ما ویندو تیلتراما اور اوالی تاسکار کر رہے چطبکی ترے پردی اتن ما تا اپلانی ما ایت سوفیت تیلتران تو آئے اوالی کار سکر رہے یو سری کار مرک رہے کہ زوم پاکی سارے مستشا درے کر رہے ایسے ہی گا تپو سواہد دنر کا دنر چونیوں کا تیاہا میدان چولار دیں د دې beforeDirښته پوس کې تا نه زان په اسمنه په غونډه جوار دا مسله نه بیانو او يمګم پکې یو کزما زی غلای تکاس په جمعات کې د دوه ندرم په ایدر او زام چې چا کار کړی دی له جمعات کې مته دې له لاوي نو راځي او دلاوي او دلاقان نوړې وای او مته نو راځي دلاوي مصاله نو خلق دیا نی جیلون اب نو رو خلقو تیر پیری دی زندان نو رو خلقو تیر او دلارا خلقو تیر شدره نمانگم پکی تبچه سیوه او دلار امت دلیل آوئی نرائده او دلاروئی ام تپوز کو لیتا در آلاتونا چه کاش چه ولوکانتی کم اکا موجود بی دا مناختان تاسکه نو جنگو نکی مگر لگ سمانا اون داو اسلا و ا دغه جنگه د جوړ نه هاه وړانده ثور راوي نو کار ورته طاقت ته تاغورا په پیغمبر کې طریقه خاص واه ګټه لږه یو یقین کوي په الله پروږه او ادي الله دې قران کې نو پیغمبر د سنت ته وای او خلای چوری دې ایمان واره دلر کاغره نو نو ایمان واره دا هو که مون سر روز کرو پیغمبر عرشتیہ ویلیو اللہ پیغمبر که انتحان برازی دار موقع جیاد دا اگر مون که قرآن که لو سجی جیاد بھی جیاد بھی شکر رکھوائے اگر مون سلاران انہی کن را دیواخ مور کرے اگر مون که مون را دیواخ را کن مدی رکھوائے انداد اتاونی کی اگر دی پرشی دار را را جوادہ کرم درا اللہ اکبر نمبر چتاغ باندے مستو مل ولما اتکم رسل الذین سلام من قبلکم مستو مل باسا اور را چتاغ باندے مصیبتونه برآزی اور ذات کو دے احزاب و مومنوں را مغزات ایمانو گردن کے خودن پھر زمو ایمان نو عثمان شیمنگے ذات تک آ گئی پروان یو بازی را سری دی دې شکایت چې دای له کله الله سره نو بعد یې پورکړه کوله لیدا په دې کې او بعد انتظار کوي دمر بعد مې مېره نو خپل لوړ چې موږ د فرایب بنیاوې نو بعد شي ځان شو او بعد انتظار کوي او ان کا بدلن کړي په بدرونو دا او پایا بدل په کله دا دشتن ته تسببت وکړو د رښتیا د څه ټین سره صفات به فرم راضی له فرم راضی په سبب د کورو رشتیا رشتہ چیشته یو یا په سبب دې رشتہ نو امیر سرجو اسا دا به کې منافقان او تا چې دې شي دې یا کی یا به مهربانيو کی پرې توبه کی او دې الله به مونږه مهربان او اپس کنه کافران سره د حسین وینند فتح اره هزار جرهولو الله رو آيس فاتح لنه وكافيش الله لما مؤمناننا جنتا كف الله من المؤمنان خواهي كافيش مؤمنان جنگ ونصر لما مؤمنان او طرفنا الله كافيش و الله كافران او الغلوز خواهي او الغلوز ودي الله قوية وغرزيز على كل اتلو آتسان. چن دا کیړو دا قرانونو یان دا کتابونو دغه ما مکرلو چې نبی اسلام الله بن نذیرو بری قرېړو نو څ کړو چې موږ تای یو نو چې عذاب الله دای ریټر شو عذاب کې کړل نو مدینه نه سو پړه وخېبر ده نبی رسول الله دې اب ایمانو پخې واعده ما ته کړیا دا به مضبوطی کې دی لږه یا به خبر شو جی نبی علیہ السلام مون پا نو کلو تا دنیشن مچھے صابہ اورا سیدن نو پا گئی ہے بات را گئے جی پا گئی ہے بات را گئے نو علیق پندل کن اللہ دا گئی واقعات بیا حضرت ساد دا گئی نبی علیہ السلام اے اغیی ہونتا اوسالیس مقررچا بے حضرت ساد پاک دے گئے اغیی پوزی چی ساد دنوند دوستے ساد دا خیص را حضرت ساده غفه اصله وقره وطا فه اصله وقره وفه صليل الله ترمبر رفه ساده دو ما دا فه اصله لان سده اكبر جنجو دی زوانان اغلی وده رشی او کنچ باچی ری مغلی قیدیان سیمازو دی تقسیم سیم وحان علا سرات بنیل عیل حریف سیده او دا اغیشان که ابن صفیان دی کم ویده دی او حضرت حسان اغیی جواب انا راکوز کرالدا اوتسان چاغا دل کتاب نو ان دا نکلو زاهرهم ان دا نکلو دمنا من سایتین نکلو نو اوګرد والله پرو نکرو ان وجل با تاجه ایدالا فایقان مفور دته له محذوفه ده سورہ دی بگو کې ما دا ترکیب وجل با تعزیه دل آ کو جنو زانان او کیدور بتا سو یو دل یار فقید علی مشمر اور کہ اللہ تعالی منزلی ارتم خارج لئی اور دای کورو مارینو عظمت کا چې تاسو ودل کئ لم تلوه تاسو به پرینوی راوی رټو مخه تاسو لدارکو او دی الله پرج پدوالا خطاب پیغمبر تعالی اندي وادي جان تا یی جو وایې جون د دنیا د نورو د نومه راشي د چپوږه د رکو موتاق په دغه چي تلاقه نو جامه جوړ ورکه جامه جوړ هرکم په زمتاو را پتره بودره جو زړه نو کوم که ستاخه دې پدین دا لاکه نو غیب را اگر ته زو کیرا دې دا لا د پیر مبارک د کور را نو اللہ کیا کہ نکانا خودتا تا تنا عجلو اس خطاب امارتا ہے اے خودتا پر نمبر آزو کراشتا تنا بے آئیسا جنزتا تنا بے آئیسا چنون تخکارشی یاو خودتان تنکوا تو او گمون تا سر گنسا نو دو چند لکی دلازات دو چند ادا چند موسو اللہ دی احسان آزو کیا جدیو کتا تنا اللہ پر نمبرتا عمل کی نیک، عمل ریک، قرآن و سنت چلی نوالوکمونگزی تا عجر دو دلالا یود صحبت پیغمبر ایود آنیک عملائی دارنگی عذاب انگی چند یود دا بالعملائی ازین دا پیغمبر دیدت آئی اتیار کلی منگزی لرا رزقی ذات من اے خضر پیغمبر نیت آسو پشاند یود تانید خضرنا سمانا تعز ولویان خاندان خلقی نو تاسو ډېر احترام کوي تعز په عمره کې تابعدار شي ویل کې چې ځان ساتي ځان ا دې تکه کومه کزان دې یې ساتي نرمي خبره مو کوي چې پرده څنګه کې خبره ورته نرمي کې فلاۃ زحنا خبره کې چاته کوئی نرمه خبره مو کوئی عزتا تموږي آ سره فساد اغه مو تهو کی دې خبر نرمه کې نما صلی لی علیه مطلب دا لن خبره وايي کې مختصره او عینا پورا او شیخې ګورونه کې اموږه یې پسند او ټول د جائله ژوندني لکه په فا آزادۍ او پردنه نو اوس پداسکار نو کې او دې نور ورکی دې کتاب ایتات دې الله رسول غواري الله دې کتابونو پرې تی دې پیغمبر کووالو اپاکی تابر اپاک پاکی دان یا اللہ غواری چوڑا ماہ پاکی خاندان اولا پاکی نولین خاندان پاکی ایات کے اغاق الستیشن کرو رو تازکی یعنی قرآن اصنناتا آیات اللہ قرآن دان یا تجیسر یاد کئی بیان کئی دی اللہ باری کنو خبردار یقینا منون کی منون کی خزی مسلمات منون کی سری ایقینا مسلمiyim غربان <laughs> کے خدم کی غارت کے خدم کی داللا حکونتا وال مسلمات غارت کے خدم کے مومنانے امنوں کے من کے خدے, خدے, خدے, اتلق خدے, کی, ساری, کی خدے و تانتین اتاب دار و اتاب دار خدے الورس تینین و رشته خدے اتلت اتلت و اتلت شخدے ایل ایدونا کے دالانا صلی ایل ایدونا کے خدے اخرات ان کی خدے اخرات ان کی خدے اصفن امین ارجداہ وجدار خدے ارې ځابان د پهن وړ جنونو نه ځابانه خذه دا ضور هلي ادي ذورا اسنه چې داخ چې حکم الله ایو ال سره وتره یې ایو ال خوته ترې چېو صورت کے تهذير دې او ته باد نه jira متاخا روجت دا ته سره وتره یې چا چې اګیتیا یادون کیلا لا ا یادون کې غده چا چې هو ته مفاد انه دغه من لپاره مناسب انه مو می خضر را کله کې بیان کی الله او پیغمبر یو حکم کی شي د تیار دینا چې د خوای رسول حکم پر تعیان شي نو بیا ودانوي چې د ما اختیار ده دا ودانوي چې داو از پس دا سکو دا خاجي ودا سکو دا غم ودا سکو کله چې تاسو سنت درو رسول مستعد تیار بني حاضر ہے کی دوه ذکر کیږي کله خو د رشمړای او رسمی لیکن که مسئله ارتبیان کن او ایمان پیخ خدا پا شرطی که مر ایمان پچیم مطلب او صحر با نما پریدی ایمان ای چه ایمان اینو او اصفل غای نپریدی اونی دلاغ مومنه مومنه خیل دلاغ کلا چه واری غلاغ پیغنباد یا حکم کشی در اتیار در آیده اینا که روز ما در آیده در انا فرمانیو که او هغه چې نفرمنې کده الله هغه پران باندې نو تاکي ذل ذل العالم ودينا مفولي مطلق راوړل دونګا شپ ګوم راي سره ګندا دا دې له ګومداري یو څړی ته دی چې بایډار حسن باندې کې نن نقص رقم کې بنه جاره اوبيان دې تا حضرتونو زیاد غم نشته او دا بيان په سره عمر رضوان ندا دې راوړی ګومداري <تصح> حدیث کرا جی ام حبیبی مغاری کرا جی چی ار کلا اغیطا آواز دمر د را را را نه را دشامنا نو اغیط پسلو مرد پر خادمان اتا ہوئے چی لگو نیرانجر آو تیل را را ری نو سترگی توری که تیلی پسلو آچو اصول کیو مخلا نو بیر ورقی چی گورد اگو بودھائی خدا من زما ارنجو سوت تا جا ته ولد ام مدير په ورو کو چې موږ حضرت مونې کړي کې دې ورو نه جات هم باندې کوئی مگر کونډه بکی خاوند په چې الله سره دي سلوک بیچ دې رم کوي او بلغه غو باندې کوي ثنو ما دې په دغه کې حدیث کې لما جا نه يو ابو سفيان په دې تیراد دي چې ابو سفيان کو مدینه کې نو منہ شام څنګه وی په بادیمه ماجی تین وی په حضرت مزات لما جاء نائب ابن ابي شفيان وکي یزيد دا ابو شفيان ديه دمعیه سے مشرف هو حضرت عمر اغا حاکم کو پوشان چې هغه دمخه خبر راغې اسو کوی نه منہ شام جاتی ده لما جاء نائب ابن ابي شفيان نو خبر دمع ابو شفيان د مکین راوي او مطلب ميداو چې زه صاحب دا بروايي دي چې ماته نن یې سړي ځي دا نه زیات لامتنه شي دا یې سړي بروايي نن رو به تاسو دې نو دنه ذات لانیتی شي اڅو کنا فرمانی پیځه لاغ رسول پاتور تولګیږه چې درې ورو د نور سوګم نشي اوبيان دې کوي پاتور تورګیږه چې جوړ تازه فانیز دا ملاقات تی او چې خبره دیو که نو بیجور تار دنیشتی دیو پاپرور ورشی با افتار که شامیزو که لکی چه افتار که دا جور تار دکی که دا ایسی وعای دیو دانی المحارم لکی نور لکی دیو پیر اخلاس شی دنیل جیه ظل دل دلالم گمرا دا مخالب تا سنتا وی ظل دلالم مبین گمرا لی گمرا سرگان ن سرحم عمره تاج دیله چې ما سره او ته بيان چا د دې کې لاق کي ما غړل له سوال راغله یا ته چهتا اې دې فضل کړو الله په باندې عطا په فضل ته په وته ورو اوسه تا ځان ته او دې ته اوه ایګل کې او شه چې الله هغه څنګه دی اې دې کې څه کو نه الله لا ته چلانه ورېږي مې چې پوره ته د دا نه اجت نمون تارا پنکار دارکا چنشی مومنان ربانی تنسیح پنکار دبی بیانو دیانو که کلچپرکی دین آجت ادرکار دار لاکی دن که داراب دارسمو چه کل اصری دبی جیه ہوئے نو اغسر بی ماملہ دوی کولا لکا اخبر دوی خضا پسری ناروا دا پنکار اصطل نو دارکی دمو تبنا خضا داغه د علاقاته نه به کوم کار سره دا زمند دي سول دا یوړه سمو پاره به جاری زید ابن حارثه څنګه بوله صدق قبیله معصوم بچو دو سره دو سره وکاله د 15 مور سلا کر را سلا زید سره خلق را پورته شو او د مور نه ولا جوړات واوسه د کالی او کا زید ګوتنوی نس روانه څو مور په چوکولاله کورتا ثاون ته معنی دی ولا تواسه ازمن دی بوته اغه یې خرص په منډای کې او زید حکیل نه هظام د عمر بن خدیجه رضی الله را اوږه روانه نو هغه درو خپل دیګه اگر ټول را شو ما غوړې داږي یې نو ما غوړې دا خپل غلام زه د خديجه نو چې ترور دا ستاسو ته خدمت وکړي نو زه خديجه سره هو د نبی اسلام کې زیش کال عمره چې د خديجه او حضرت نه کاوه شو دنه بوت 45 کاله مستې نو خديجه چې کله نکاح نبی اسلام سره نورائے زت حضرت والا کیمر ما تاو با نبی علیہ السلام اگر پوری نہیں سا نوخر بارکت و محمد داپن زلہ سکالا جن بہت نمک مکہ کی تشبیہ نبی علیہ السلام کی کلا وہ اعلان نبوت و شرف ان نبی علیہ الصلات والسلام باندې ایمان زیدہ رہا یو اصل ایو غلام اعجیز کی ترازی که ما بانده حل ما اکا احدم صال خرن و عبد نبی علیہ السلام نتا پول شو تار خرق دیم اصلا سو چھتے و, و عبد یو ازاد دے ازیم غلام دے ازاد نمراک ابو بکر رضی اللہ تعالی او دعا پر نمراک زید زید دا دار خلقونے کے مخیمان راولے ازاد نبی علیہ السلام غلام یا رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام موخه کی تعلیم پلار زیت پلاڑو سلو پروتول عربو کے مگر زیتہ اخرہ میواز کی زیت بچرتے باتے کو اللہ دے دین ولماذری ماقال ا فین فرجا امتا دون الامان زیت پسی جام ان پرے نہ کوئیں کہ زیت بچرتے چار کنبی فوالله ما تري وانني لا شاهدون قسم پہوای نه پویم تاسو کوم حاږه کې اغاله تباهي سهل او امغاله الجبل نه پویګم کې بچيات چته نه دان کې خرشه چته غردلاني شي ویا له تشری حلک دار او وطن ونه جی مین دنیا رجوع کوي امر نو زمہ اومه دنیا کې دار کې بکی ورته راشه تذکری نسم انده تلویا چې نو کی یمینه نشکوه نو بچی هم تا یاځه وقاره ذکریه اذاګر به لپن اغانې بچی چې نو دوشي مونږ به صحیح تزور نو مونږ یاو مونږ تا فإن عبث له وراحوا أيجنا ذكروا فأتوا وما حزن عليه ويا وجل نكبتوا ولدي نمंगतا يا دج ذذيك ديمه بكراش جنا قام الرسول سيف في ارض جايدن ولا اسهت صفا اوتسموين زردي انا با زمان اکرس تلیشی زبا تولو مرتاپسی گرد مجارم با چطبا تم زید او زبا تالمو انتم سایتی و اوطان علی مریتی و کل و ان غرن و لجل آل سرے بمری اگرچے دو خشرے لے او زبا اتاپسی جارم لار اوطرار تمامی عرب کے بگر دنبوت تقیباً تینزمش پگم کالو چه چاہ عورتہ اوی ستاس از دی مکہ چرے اگئی مکہ تر آلن او تقریبا شنک آلن کیلشوی دی چر آلن زیدی ولی ده. در تر غار آتا پلار تر غار آتا او عورتہ ایک چه بچی اپ مور در پسی جاڑی مو در پسی ٹوٹ جاڑی زید اپی جنل تجویز دعو تو کیر محمد فلان موسنگ آخی دکر او گولانو دمچه کوفار مشران اغیی را جمع شو چه زمون لپار محمد رسول اللہ تمنیتو گئی چه صور قیمت غاری نواری کلی همونتا دی دیا راجی دمچه مشران را جمع شو او نبیر اسلام تیوه چه داک میل مانه را, را بلی دار دا دی دی دی دی دا دا دی دی دی دی دی نمونتا قیمت غاری نواری کلی او دی لگا دی حضرت ایخا ایخایا یا خبر تا سمخ یا خبر را کن دیت مخون چه زید خیمت نگوارم او دی با, با, با, با, با زور نلگی زید بر اوگارو کچه را زید پا خوشای سرا تا سرا تا نزید خیمت نگوارم ما زاد کن او کچه اوگا پا خوشای پاگی کی ندی با زور کنی کنی اوگا جرگا خوشعالش و افلاقت رویل خوشعالشون تداغو تالی رجیبه خبر را افلاق آئوی خدا یقینی که مونسر وزیر نبی علیہ السلام میلے رہا رہا دی در تکیمی یا اتنو لگی زید خسید ان کی غایی دی زید پر سی اتن لاز جرگا ناستاوا نبی علیہ السلام ارتای مخامت کینے کینہ وی زید دار دوار اپیجنی کسروک دی وی آو سید دار میپلار دی دار میسر رہا وی خواہ لطا تا یا خبر حکوم ما تا آزاد له خیان نظر ورزره کچره ته دین استاد در سر پیسنه حاصل او کته نه دی دای چابانی بچی ورنه شي او بالکل زهد له تیار ورته شي یا جر واسه پلا راتیم لسته زهد پاسه وی حضرت پلا او سره مور رېخو دي او تان دی په وله او سره ژوند تہ کم وک莱 چې ستا یو وخت د ټول سره په برابر وو دایته رنه ده دا یو وخت نه برابر وو جړی سر کته کو اپدې بدله دې چې سری هغه احتیاج درلود دا ته نکې د حضرت داسې دی متبن نه نیوله لکن هغه دنبی علی اسلام سارا دا تالو پپلا رہا ترے پہ گرا لڑک لیکن زید لا نشه مدینی دیجی کله تشریف راڑا زید مدنبی علی اسلام کروڑا صفیہ او دا غیلو رو زینب نو آگے پہ رمبرتا ہوئی زینب پہ غلشوڑا او ما اتال رکھتا اشتیار پر ادیم اختیاری کہتے ہیں کہ بلے ہو رکے نو نبی از اسلامی دیر اخری حضرت زید لپنی که آور شریع تیغلاو جنیو زید لپنی که آور شریع د تیرے دی نو زید بای خرومی غلامای رو او زینب بوکریشی خاندان ملچه تا دا خودی خوان ترمین تا جنگ رازی نو زینب آداغی ترمین تا جنگ را رای زید پوشی چیزم گزارنی کی نو زید نبی از اسلام توریز اطلاق رو جمینتی ری روسه داځه او میمن کړو اسامت جن پیراړي نو نبی علیہ السلام ته زو دل طلاق اور کوو نبی علیہ السلام فسوکیشو چې دې طلاق کی رو رو اور کی نظامات رو روانه تاوي چې تا دای شرینه اور کړو دا طلاق اور کړو او سره جمع باندې دا زور لګی چې اوسه او دې حقوق یې نشم ځکه زیت تماجیه ویلی نوځي کول <سؤال> نه شم او چې زه نو کوم نو تر دا الله <سؤال> تعالی <سؤال> منظوروا چې زه پر دې دې نی کیږي دا خرد سره نکاوګا دا هر څوم و مو کې او دا هر څوم الله ماته او محمد صلی الله علیه وسلم رسوم بتما ته